Allah jeder von uns hat eine Verantwortung gegenüber seiner Religion. Jeder von uns hat einen, seinen Beitrag zu dieser Religion zu leisten. Egal wie dieser Beitrag ist. Nicht jeder. Kann Vorträge machen. Oder nicht jeder muss Vorträge machen. Um Dauer, um den Islam zu verbreiten, musst du nicht perfekt sein. Musst du nicht den Koran auswendig lernen. Musst du, kein, musst du nicht ein Gelehrter sein, sondern bring das weiter, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Aber diese Eier musst du kennen. Gib das weiter, was du kannst. Aber gib nicht etwas weiter mit Unwissenheit. Wir müssen diese Religion nach vorne bringen, liebe Geschwister. Die anderen Leute arbeiten. Jeder arbeitet. Jeder. Egal, was für einen Müll erfolgt. Selbst die Leute, die Frauen anbeten, arbeiten. Und verbreiten ihren Müll. Leute, die Kühe anbeten, verbreiten ihren Müll. Außer die Leute, die das hier haben. Die Wahrheit. Der Koran. Schlafen. Und jeder verlässt sich auf den anderen. Der eine sagt, ja, der, der macht schon. Und ich sage, ja, der macht schon. Und der andere sagt, der macht schon. Und wer macht? Keiner. Jeder soll sich Gedanken machen. Jeder sollte Sorge gegenüber seiner Religion empfinden. Und sagen, wie kann ich meine Religion nach vorne bringen? Wie kann ich meinen, meinen, meinen Beitrag Dieser Religion geben. Wie kann ich Allah subhanahu wa ta'ala joom qiyamah antworten und sagen, ja Allah, ich habe das gemacht. Ich habe mit meinem Nachbarn gesprochen. Ich habe mit meinem Arbeitskollegen gesprochen. Ich habe mit meinem Schulfreund gesprochen. Und so weiter und so. Ich habe mit meiner Familie gesprochen. Und so weiter und so fort. Und alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gibt Segen in dieser Arbeit. Obwohl diese Arbeit sehr, sehr wenig ist, Allah subhanahu ta'ala gibt trotzdem Segen. Und Allah subhanahu ta'ala hilft und unterstützt. Und wir haben, Alhamdulillah, die Brüder, haben diese Flyers hier gemacht. Ihr kennt die bestimmt. Viele kennen sie. Und Alhamdulillah, wir haben schon einige Tausend diese Flyers in Deutschland verteilt. Und Alhamdulillah, Yani, es sind auch Sachen, gute Sachen dadurch gekommen. Viele Muslimen, Muslime sind zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt. Viele Kufar sind Muslime geworden. Vieles erreicht man, alhamdulillah. Obwohl die, die Taten oder die, die Arbeit sehr klein ist und sehr gering ist. Aber wir müssen uns gemeinsam unterstützen. Und deswegen, das ist nur so eine kleine Sache, so ein Flyer in die Hand zu nehmen. In die Hand zu nehmen, jemanden in die Hand zu drücken. Oder in einem Briefkasten zu legen. Oder in einem, einem Auto zu kleben, äh, zu, äh, hinzulegen. Und wenn du Angst hast oder dich schämst, mit jemandem zu reden, dann mach das. Oder einen Unterricht aus dem Internet runterzuladen. Auf einer CD zu brennen und zu verteilen. Jemandem die Seite weiter zu empfehlen. Jemandem, was du gelernt hast in einem Unterricht, weiterzugeben. Und so weiter und so fort. Man muss seinen Beitrag zu dieser Religion geben. Und wallahel azim, liebe Geschwister, es gibt nichts Besseres als, das, als diese Aufgabe. Gibt es nichts Besseres. Es gibt keinen besseren Job. Kein Ingenieur, kein Pilot, kein Chemiker, kein gar nichts. Diese ganzen Jobs sind nichts gegen, diesem, gegen diesen Job. Warum? Rede ich einfach nur so vor meinem Kopf? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, glaubt ihr an das, was Allah sagt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ Es gibt nichts besseres, oder keine bessere Aussage, als der, der zu Allah aufruft. Und sei dir sicher, wenn du zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufst, bekommst du einen gewaltigen Lohn. Stell dir mal vor. Du gehst zu jemandem hin und sagst ihm, redest mit ihm, redest mit ihm, und der soll beten. Und dieser jemand, der betet. Diese Gebete, bekommst du auch noch auf deinem Hassanat konto von ihm. Jemand ruft so auf, der eine Schwester sagt zu einer Schwester, ja auch die Takela, fürchte Allah, es wird einen Tag des jüngsten Gerichts geben, es wird die qiyama geben und die qiyama gibt es dann Paradies oder Hölle und in der Hölle brennt es. Willst du, dass du mit der Hölle bestraft wirst, weil du in die im im die Zeit dich nicht islamisch gekleidet hat? Und diese Schwester bekommt Angst vor Allah Subhanahu Taala und kleidet sich islamisch. Bekommt Hasanat bis zum Qiyama. Jemand, der will kommt zum Islam. Rasulullah صلى الله عليه وسلم sagte: لَأَنْ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعْمَةَ Wenn Allah Subhanahu Taala durch dich jemand einen rechtleitet, besser als als das yani, wertvollste auf der Welt. In einer anderen Überlieferung, minad wa besser als all das was auf dieser Welt ist. Die Iman muss steigen und wir müssen an diese Hadithe des Propheten Muhammad SallAllahu glauben. Und wenn wir an diese Hadith, äh, wenn, diese, wenn diese Hadith des Propheten Muhammad SallAllahu uns dann richtig treffen, dann versuchen wir diese Belohnung von Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yani, äh, äh, darauf hinzuarbeiten, dass wir diese Belohnung von Allah subhanahu wa äh, zu erlangen und zu bekommen. Das ist eine Sache, mit der ich mich äh, mich in erster Linie immer wieder erinnern möchte. Und meine Geschwister, wir haben euch diese Flyers hier mitgebracht. Das ist jetzt ein äh, äh, yani neues Muster hier, das wir äh, äh, drauf gedruckt haben. Äh, hier, nur für ehrliche Menschen. Weil das wirklich yani, ehrliche und aufrichtige Menschen die die Wahrheit suchen, wallahi sie finden die Wahrheit und Allah Subhanahu wa Ta'ala diese Menschen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns alle gemeinsam rechtleiten und auf diesem Weg festigen und uns als Muslime sterben lassen. <mysy> ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون